Egun hauetan ba txilok eta gauzkatuak izan dira estatu espainolean eta dena ba kuri zanen egondako jendea izaki, ba bai txilok etailekeitzezko ba bai egin barri zordugu bai e, deialdi bat irumaian ba kontzentra batera estaz bete nuzu dugu ba kuri zanen ja lendi kasatu duten egoera ba zaila dela baina gainera elkartasuna ba horrela mehatzatea e, ere ba larritza jotzen dugulako. Uhum. Mobilizazioa, esen bezala, ostira lontan, arretzaldeko zaspiretan, irungo, San Juan plazan izango da Eta zemar dugu, bate, bueno, eskoldeko, eskoldeko, eragile, elkarte baitare bat egindutela mobilizazioarekin, ez da? E, bai, ala, eh, askapenatik mugitzen hasi ginen, baina, bueno, dirudien ez, elkarte eh, el gehiago ere, ba, alaustuz ez eh, Kuristanek elkartasun amalezi duela eta errespetua eta pertsen hauek e, batxilotuak izatea, ba, eraz, e, erantuten diola azkenean imperialismaz, daukan jarrearekin, ez da, bat ez ere kurristanen, ba ikusten dugu, ba estatu islamikoaren kontrako borroketan, baturkiaren aferetan, ba ez e, dukizuten jarrera, eta horreri aur, erantuten batxilotu eta hauek ez, azkenean jendea balkartuzun bideian funda, eta bueno, hor ba, erantuteko, da. Ba, Bueno, deialdearekin, eh, deialdea zabaldoko dugu, goratuko dugu, bihar, hostirala, ratxaldeko saspiretan, irungo, San Juan plazan izango dela. Eh, aurrera goa ipatuko ditugu, eh, bai askapenaren bai aldetik antolatuak diren, udara begira, antolatuak diren, eh, bueno, alkardasun, brigadak, hori beste hon batean aipatuko dugu, baina, eh, eh, modu labor batean, zer moduz eh, joaten da kanpaina aldi guzu laborpen txiki batekin? Bueno, eh campaña ciberria daukago, eh ba Uztarriaren 26an, eh así vinieron que resonago público batekin. Eh ta bueno, eh dirudinen zan baina marcha nan dijoa galdetzen ari da, ba ea, nora joangoaren urden eta bar. Eta bueno, azkenean eh, ba honek ere badu bere citasonas, eskean ba aki publiko batera joteko, ba ezagita saran joan barba da, ba zendia kalisan bardu, baina bueno, horrek pintesa ikusten ari gara. Eta mendik animatuko nuke, ba hori jendea ba duda goaitute edo lasai galdetzeko. Azkapenako jendarekin harremanetan jartzea eta lasai galdetzeko eta dudak kargitzeko. Bukatzeko arkaitze asteburuari begira eta epaiketarekin lotuta baitaren mobilizazioren bate antolatua da Iruinan, ezta? Eh, bai hala da, ez? E, Bizkatet loturik ja e, azkapenako auziperatuak e, dizuneekin, e, azkapenako boztak bezala izagunak baraia ba, mobilizazioa egongo da e iruñan, eta bueno hemendik ere daie egiten dugu ba beraia elkartasuna diratzeko ba bertaratzea ez da ta?